Існує головно два роди зачісок. Під ворота чи у скобки, тобто так само, як і на західній Україні, з вирізом на лобі вище очей. При цьому решту волосся підстригають кругом, а залишаючи його на потилиці трохи довше, ніж на висках. Під макитру, тобто у кружок, коли волосся підстригають рівно навколо цілої голови. Без воріт. А щоб таким способом обстригти волосся якомога рівніше, пацієнтові на голову насаджують макитру та підстригають всі кінці волосся, що їх видно з-під країв макітри. А зачіска волосся набік з проділем, як цілком справно зауважував Чубинський, трапляється тільки у селян, що потерлися на панському дворі вийшли на писарів, прожили кілька літ у місті тощо. Як видно зі спостережень Чубинського, всі українці носять вуси, а бороди носять тільки старі люди, з винятком Полісся, де можна зустріти і молодих людей з бородою. Це майже цілком стосується і до наших часів. Але тепер звичай запускати бороду поширений дуже сильно і майже скрізь на Україні, крім Галичини. Особливо поширений цей звичай на лівобережі та на південній Україні. Дуже можливо, що тут виявився вплив вищих станів, що почали носити бороди з 1848 року, коли це ще вважали за зверхню ознаку лібералізму. В Галичині Деякі бойки та майже всі лемки, мабуть, під впливом словаків, голять і бороду, і вуси. Вони самі казали нам, що цей звичай з'явився у них з 1848 року. Звільнення селян от панщини в Австрії. Щоб тим виявити свою вірність цісарєві та на знак бутади проти поляків. Головне вкриття а крім не зовсім ясної вказівки на те, що київські ченці XI століття плели клубуки, інших відомостей про чоловіче головне вкриття східних слав'ян у нас цілком немає. Коли не зважати на згадки про соболеві та інші коштовні шапки у князів та дружинників але що вживання футра та повсті скрізь попереджувало вживання плетеної вовни, то можна припускати, що і на Україні за давніх часів маса населення носила вже шкуряні та повстьові шапки. У тих місцевостях України, що особливо відзначаються переховуванням архаїчних форм, а саме на півночі та в горах, і тепер ще носять зимою смужкові шапки. А в інші частини року – повстяні магерки чи шоломки, які вже виробляють не тільки з повсті, але й з валяного, коли не плетело, то грубої тканини. Деякі етнографічні дані, що переховались у пам'яті старих людей та в старовинних свідоцтвах, як згадувані вже рукописи Деля Фліза, дозволяють думати, що ці старовинні магерки та шоломки, які в і тепер, як виняток серед українського населення, але панують на Білорусі, були не так ще давно поширені на Україні, досить далеко на південь, на лівобережжі на Полтавщині і, наприклад, у скверському повіті на Київщині на правобережжі. Поступова заміна їх на смужкові шапки та брелі йшла вкупі зі згаданим уже поширенням східньої одежі. При цьому цікаво те, що смужкові шапки на півдні часто мають такі самі назви, як і повстяні на півночі. Так на Київщині, наприклад, як каже Познанський, йоломом звуть циліндричну смужкову шапку а у Канівському повіті майже таку саму шапку звуть Магеркою. Дуже багато труднощів дослідувачам запорозького побуту дає різноманітність козацьких шапок